Senapia jauh kita dengan satu doa yang cukup hebat dan tak abis abis selesai baca tajay akhir dengan Allahumma ini akuz min azab yang ada, wmin azab al qabr, wmin fitnah al mihayat wal mamat, wmin fitnah al masih al jahal, ya mukhlif al kulut sabiqalbi, aladik aladikku, walaatku, alkanaf.